galegos no baixo Baixamos a música, e eh, vamos a recibir a un señor alcalde, o don, ben, o, o don José Luis Rivera. O oh, señor, o señor, chao, chao, tivemos en nunha ocasión falando de, de cousas importantes, pero en esta ocasión verás que vai a ser moi interesante a conversa con ele. Don José Luis, alcalde de, de, de Quiroga, moi boa tarde, benvido. Boa tarde. Benvindo, moitísimas gracias Bueno, eu quería mm, comentar con vostede Un acto que vai a ser eh, importantísimo Esta fin de semana, o día 14 e o 15 Me parece que teñen algo relacionado Con co unha mostra eh, eh, eh, Con o co terceiro congreso Arredor do aceite de oliva de Quiroga eh, No Auditorio Municipal eh, Exactamente Temos aquí unha mostra do aceite Que xa 26 edición 26, 26 sempre digo ya ben nascidos e agradecidos Pois recordar aqueles inicios con aquela xente que tuvo este, esta iniciativa o Conselho uh -huh. tamén formaba parte desta de iniciativa uh -huh. porque se non fora aquelo pues, non estamos a falar disto e a xente uh -huh. que algúdiles xa non está entre nós pois pues, é para que teñen que ten ese reconhecimento uh -huh. Uh -huh. porque claro, todo ten un inicio pero claro, agora é moi bonito pues, presumir disto e tal pero bueno, se non volverá aquela xente pues, non estamos a falar disto sí. Bueno, non era boa Pariz, parabéns pola parte que lle toca, porque vosted eh, é algo importante nese, nese evento. Lógicamente, se si, si non aporta a, si a, a administración a su, o seu do da de isto non se levaría adiante. Eh, e, ademais, eh, teño que felicitarlo por outra cousa máis, que é que, que o, o, o, o aceite de Quiroga está de tal maneira valorado que os restaurantes de Michelin e eh, Moitas Estrellas seguro que, oh, bueno, pois reclamano non? Si, sí, pois pues mira, é que podo che poñer algún exemplo, por exemplo, o ano pasado tomemos o primeiro un baixador do aceite uh -huh. que foi Kike Piñeiro sí, que é un sí. restaurante de Santiago que chama Bordeiro da Horta que xa levaba leva tempo pois cociñando Nese restaurante, pois, pues, facendo os seus pratos sí. A maioria deles, pois, pues, con aceite de quiroga E promocionando este produto tan interesante para nós Este ano, pois, pues, mira, pois, pues, temos unos Tambén chef, sábado, sabes, que temos unha degustación uh -huh. Porque se elaboran tapas ou se elaboran produtos Con aceite noso, entonces por pues, mira, o sábado Para esa elaboración, temos como unha cena cóter, sabes uh -huh. Pois, pues está Eloy Candela, Piñero, que Piñero, acabo de falar dele claro, E, pois, pues, tamén está Iván, Iván Méndez Anda. entonces por bueno, pois quero decir que xa, xa é reconhecido xa se elaboran produtos e, que máis te podo contar, por exemplo estes últimos anos en Madrid Fusión mm. que é unha cita importante anual pois, gastronómica elabora, e gastronómica, pois xa se elaboran tapas xa que acabaron por, por chegar a ser finalistas uh -huh. de, de, de coisilleros de e prestigio, pues bueno, pues pues aís están a Volta Ciclista España, pues outra actividade máis mm -hmm. que todos o saben, lle vendamos o aceite para pa que durante o acaba a Volta Ciclista, pues tamén elaboran produtos co co nosa aceite, entonces Ajá. bueno, que está que se está metendo un pouquiño, xa a nivel nacional, pues bueno, xa se coñece bastante despois non sei un orgullo, sabes. Claro, aparte diso vos gabadebos de cousas importantes que se están a celebrar, como por exemplo esa mostra que esa eu eh, ensino que se fai de, non solamente ás persoas que se chegan sen tamén ou os cativos, e aos colexios do muiño histórico, non? Ese, de, de, de, de, como é que se chama? O de de Bendillo, non? de Vendillós, e bueno, como dixen antes fae 26 anos, pois unha das ideas tamén foi recuperar, restaurar un moinho tradicional dos antigos uh -huh. e que en Quiroga no Conselho están catalogados sobre 25 sí. pois porque vex, xa, xa xa se ve a importancia que tiña o aceite aunque fora para autoconsumo, sabes pero sí. bueno, a ver, nun territorio tan pequeno, sí. pois a ver 25 moinhos, pois E veis a relevancia que tiñan no seu momento, que fora para o consumo xa, a calidade deste, deste producto. que, sí, bueno, sí, que claro. Son... Sí, sí. Entón, por o que podes ser moinho, e iso é a esencia da mostra, porque esa esencia procuramos non perderla. Uh -huh. Aunque trasladamos para Quiroga po o pueblo, o que é o propio conceito. o evento, pois o domingo pois temos un autobús, uh -huh. que vai ao muiño que sigue funcionando uh -huh. co burro, como se, como se uh -huh. facía antiguamente. Entonces pues bueno, o ano pasado para non ser dali, pois casi tuvo máis visitas casi que cando sofocía ali, estando, pois bueno, seguimos facendo, facimo, facendo o mesmo programa. Temos un autobús uh -huh. e as unza dosella unha, unha vai a mirar ali como como sofocía artesanalmente, uh -huh. activamente. Pois, bueno, como se face o cito, unha demonstración. E a verdade que a juventude está interesada por a labor, parece unha cousa interesante, claro, igual claro. que nas catas que facemos, non é só o xante xa maior. Son mm. tamén hai moita juventude que está interesada por este producto. Bueno, a... a ese traballo farese pero tamén hai outras cousas máis teño entendido, ou polo menos así non o facilitou Xoxa Manuel, que foi o que nos dixo falade con o señor alcalde que bordará noticias interesantes para esta fin de semana pois eso, queremos, dicir, queremos dar a entender que eh, non, ten, non teñen solamente eso, senón que tamén farán unha mostra de camelias a primeira vez que se fai a mostra de camelias en Quileu non? Pois pues mira, foi unha casualidade o ano pasado que como dado o interés que ten amostrado aceite pois unha xente da Pontevedra pois, por xa se por aí que ver como funcionaba eso uh -huh. e propuxeron nos redes pois que na, na zona de Vivindeles que agora concretamente non me acorro pero igual uh -huh. bueno, na zona de Pontevedra pois fan unha fan unha demonstración de caméras e dixeron se non importaba pois que se podían empezar aquí bueno, pois aquí como tamén non se tocaen moitas camérias pois tamén é a primeira vez que se fai a ver como resulta e uh -huh. si lo resulta ben este ano que a xente está interesada ver este tipo de actividades pues bueno, pues si queremos, si queremos lo que ven, si queremos ampliando y mejorando ¿Sí? como todo lo que se intenta hacer mejorar toda, toda la actividad que hacemos claro. entonces pues bueno Pois, era boa, outra vez parabéns, eh, eh, esa sí, mostra seguro que será outro, eh, outro acto moi importante. E tamén, este ano, igual que fixeron o ano pasado, tamén eh, elixirán embaixador de aceite, que tamén seguro que terá moito que ver tamén co, coa gastronomía e coa restauración, non? Si, sí, foi añadido máis que tuvimos o ano pasado. Sí. O ano pasado, que te comenté antes, o primeiro embaixador do, do rei de Quiroga pues, foi Kike Piñeiro. Piñeiro, si, sí, exactamente. De Santiago. Sí. Pois pues este ano, pois pues, tamén, que para nos é un honra, que un unha honra para todos os quiroqueses, e para todos os galegos, pois pues, ter un, un chef, como Javier Ollero, o que é de Pau, con dúas estrellas Michelin, como comprenderás, que venha un, un, un pesuache tan relevante, é que non é que para fazer para fazer para fazer os seus non como dicir é dicir platos ou bueno é cociñar con os aceites co vai, co vai a, a, a ver por primeira vez e penso que, so, que, que siga con el no seu restaurante dispois por bueno que así que para pa todos creo xa unha honra con a persona desta categoría desta valía por veña a apoyar que esta mostra é fazer estes produtos de gustación o domingo a mediodía que vamos aprobar todos eu creo que vai tanto como os do sábado como o domingo, vai a quedar a xanta encantada Hombre, porque, bueno, está tanto. un punto de calidades ex excepcionales sí sí está valorado a nivel nacional o aceite de Quiroga con grande puntuación sí. teño no temos te entendido, e a parte de iso que se que si está reclamado precisamente por, por restaurantes que, que o empregan de, que, que teñen además Estrella de Michelin, en este caso pues, un embaixador de, de grande honra como é Xavier Olleros que, que, que foi posto para ser o mellor chef de Europa nada menos, o sea que... Pois pues mira, pois pues mira, pues má fácil mo post, sí, é un orgullo las... para, para, para contar con esta xente desta categoría. Sí. E respecto, que me dicías agora, do o aceite, por pues mira, non sei sé que facemos analíticas, é eh, bueno, eh, para que xente xepa un pouquinho, pois pues, para ser un aceite biosaludable ou virxenestra, uh -huh. pois pues hai uns parámetros, por exemplo, de polifenoles que van 250 miligramos por kilo, Iso é ser 250 mínimo que exigen, pues uh -huh. As analíticas que temos aquí, este ano, por van dos 324 uh -huh. hasta 900 e pico. 900 e pico polifonales estamos uh -huh. nos millores do mundo, entende? E, Pero é unha barbaridade de polifonales. Iso temos aqui en Quiroga, danos as aceitunas autóctonas de Brava Llamás, as Eh, ademais, eh, eh, siguen sementando oliveiras, non? Eh, que que sí. que que dicerse que, que esa recolección non sei, hai persoas que se dedica, que, que antes eran 4 ou cinco colleiteiros e agora vai aumentando esa esa posibilidade de de Si, sí, si, sí, sí, sí que que Si, recuperarán as oliveiras autóctonas, as centenarias ou milenarias que là, tamén non habrá alguna sigue recuperándan está estás intentando tamén ¿no? todas as plantas que se faga porque se é este tipo de olivo autóctono, habrá eh, ya máis entende? entón, bueno, se está en un camiño que, que en este momento no ano, fa 26 anos non había prácticamente nada que eran cousas atrasadas para pa consumo propio e agora xa disponemos de cinco almazaras modernas eh, que consiguen este producto pues, excepcional e un un produto de unha calidad excelente entonces bueno, esta xente tamén, claro, gracias a ellos pois pues, estamos en a situación que estamos yo eh, o prestigio que lle dá este producto ao noso territorio, sabes? Claro eh, Bueno, todo iso acompañado de, de, de, de grandes eventos, bueno, de grandes situacións en as que, o mellor tamén hai algo de degustación gastronómica e eh, tamén a, alguna música que outra para eh, divertirse un chisquinho, non? De e tanto. por suposto, e que Quiroga sempre apostamos tamén un pouquinho, bueno, como qualquer Conselho de Galicia hai que tener todo para sempre, pois pues, estamos pola música tradicional, sabes? he sí, sí. dado que é unha mostra, que é unha verbena, pois, pues, bueno, pois, pues, hai música tradicional calera, o domingo durante a mañan, e sí. o sábado, pois, pues, bueno, como temos o congreso, pues ese día, pois, pues, temos música, pero outro estilo de música, uh -huh. e mentre a gente está degustando os produtos, pues, pois, é unha música de fondo, sí. con un violonista, así, tocando veixinho, bueno, para amenizar un pouco, sí. para que sea máis agradable sí. o claro, probar verdad. este produto, sí, exactamente. Sí. esta tamén, a ver a mostra de, de, de produtos da Zona, non? Sí bueno, sempre procuramos que dentro de, de Cada mostra que facemos aquí Cada evento, por bueno uh -huh. Porque axa un pouquinho de mel Que tamén é moi reconozido O Quiroga O da castaña, bueno, un pouquinho uh -huh. de todo O tema que hai de embutido, bueno, un pouco de todo O sea, sí, que facemos sí. aquí en Quiroga es, Ese embutido con un modesto esto de pan tostadiño e despois de aceite di logo eu poñiome que vamos hombre eso xa o máxico porque se claro. pode respirar non eso, sobre todo os que están del fora sí. e de aco acompañado de viño que, que de, de primeira calidade porque teño entendido que hai unha bodega segundo teño entendido un un, un agrónomo que ten da bodega Gómez San Martín non Sí, sí, tamén, sí, pero sabes que dentro de esta mostra tamén, pois sí. pode gustar estes produtos o, que van racionados co aceite, mm. pois tamén temos de todas as bodega de Quiroga que xa no colaborar, pois porque que o viño de de Quiroga este representado tamén uh -huh. desta mostra, e a cada bodega, pois, pois comparselle a todos, eh, eh. a vendese de todos, para xa, xa xa damos el paso a conhecer todos os produtos, o aceite, o viño, o uh -huh. merda, as castañas, todo o que temos. Ah, claro, pois... Pues desexamoslle moitísimos éxitos non somos talismán como xa lle dixemos polo tanto que mm, o éxito está xa garantizado ademais este ano as camélias ainda máis eh? <risos> bueno, pois pues, eu desde aquí quero saludar a todos os galegos que están na diáspora e sobre todo a zona de Cataluña pero non estén os coitando é que quando queira que venhan por Quiroga que serán recibidos, serán atendidos sin problema ningún Claro que si bueno, non somente co aceite, con outros moitos produtos porque as tarcerexas valen pagar a pena disfrutálas As tarcerexas en maio xa as temos tamén non é problema Moitísimas gracias, don José Luis Nada, gracias a vos por contar con nos Unha aperta grande e hasta outro momento Vale, gracinhas Vamos a despedir os xoselis con música Veña Fumas a periquillo, dormindo cara a miñade un ramo de ervas, pra ver a mente se dañe Pra ver a mente se dañe, pra ver a Que e fumas a periquillo, dormindo cara a miñade Ven, ven, Que entes amores primeiros, somos amor e me Non é da que es foriran, vai da